Bueno, aparteko arazo ez, da, bai, egia da e, bat orkigula hori, baina nik uste dut e, gehien bat dala e, nola baitere olio horri ematen zaino beste erabilpen bat. Gusi izan da e, olioa, erabiri edo olioa izan dezakela beste, beste erabilera bat, batez ere biodiesel eta derlakoak e, e, egiteko. Uh -huh. e, noski, e, olio horik entzen mani badu alaztegetik obe, obe eta baina hortaz hori hori bai ez, eta baliatzen gara, Material hori, erabi nializateko beste, beste elguru batzuetara. Pistana bat hori da, kate bat, kate bat osatzen anik gara pistana-pistana, eta alik eta gehien zagaltzen.